Елата Навътре дълбоко в гората имаше малка еличка Тя растеше безгрижно на едно чудесно място Слънцето я огряваше, а вятъра нежно полюшваше нейните клонки Дърветата, които я обграждаха, бяха високи и силни Но еличката ги мразаше, че гледат от високо При това буквално Добро утро, малката Какъв хубав ден се задава и птичките дойдоха. А, а, а, а. <рък> Така е, Боб. Небето е ясно. Виждам как по пътя вече се задават и хора. Денят е подходящ за пикник. О, о, о. Какво му е хубавото на утрото? Птичките на мен обикалят, защото съм толкова малък. Дори не мога да видя кой идва при нас. Ще ми се да бях по-висок. Щях да виждам къщите и целия свят. Хей, ще пораснеш. Всички ни е така. Не можеш да спреш времето. Дори и да искаш, не можеш да го промениш. Затова се радвай на това, което имаш сега. Никога повече не ще бъдеш малка. Единственото, което зарадва слуха ми е, че няма да остана завинаги малка. Не знаеш как се чувствам. О, <съкък> защо мислиш, че ние не сме били малки? Бяхме толкова малки, че слънцето едва ни докосваше. Помниш ли, Боб, колко гъста беше гората? Помня. Не можех да разпере клоните си. О, какви времена бяха! В прекрасен ден! Виж нова сладко дърво! Какъв е този знак? Някой май го е сложила за да го запълни. О, нищо чудно! Толкова е малко и сладко. Той е детенцето на гората. <съква> Видяхте ли? Присмиват ми се и ме наричат детенце. Не беше обидно. Те те харесаха. Глупъв заек. Видя ли? И това ли не е обидно? Дори не ме забеляза, че съм тук. Ако не бешете те забелязал, защо тогава те прескочи? Подиграваш се с мен, защото съм малка. Добре. Смешното е, че не можеш да приемеш факта, че си сладка. Ау, мразя това! Мразя го! Мразя го! Мразя го! Мразя го! Хо -хо, я пак го повтори. Май не те чух добре. О, достатъчно, Марли. Спри да я дразниш. Чуй ме. Радвай се на това, което имаш. При изсичането на гората, много от нас ще си заминат. Из какво? Из какво? Изсичане. Ще ни изкоренят. Което означава, че хората ще ни извадят корените, за да разчистят земята. И земята ще бъде превърната във ферми или нещо друго. Звучи страшно. Така е. Но трябва да съм достатъчно голяма за това, нали? О, само това ли извади като пулка? Трябва да се радваш на това, което и имаш, дете. Но малката еличка искаше да расте, расте и да порасне. През пролета, лятото и през зимата. Следващите години бяха щедри за дървото. Първо израсна едно, а след това и други клончета. Но то си оставаше тъжно. Не се чувстваше кичисто. Искаше да стане голямо и то бързо. Да, точно така, зайче. Хайде, отивай си. Ще стана по-висока. Повярвай, един ден това ще ти липсва. И тогава дойдъх в хората да направят това, което правят обикновено – Започнаха да размахват брадвите си и всички дървета паднаха на земята. От големите зелени дървета останаха само пънове. О, къде ще ви водят? А! и нашия ред дойде. Запомни, трябва да цениш това, което имаш. Но, но, какво ще правят с вас? Ехо Чувстваше се много зле И беше разтревожена От приятелите й нямаше и следа И болката беше много голяма Сега беше сам самичка Нямаше дървета с които да си бъбри Слънцето се появи както винаги И вятърът духаше както винаги Но въпреки това еличката беше тъжна М Иска ми се да бях отишла с тях Защо хората не ме взеха? Дали сега ще порасна? Какво ще правя сама в гората? Времето минаваше, но от приятелите нямаше и следа. С всеки изминал ден елата ставаше все по-самотна и нещастна. Тогава един ден се появи един штъркел. Птичките ми казаха, че търсиш своите приятели. Аз ги видях. Превърнали са се в големи мачти на известни кораби, които плават в морето, Корабите обикалят целият свят. Еха, значи пътуват. А аз седя и се тревожа за тях. Защо ли хората не ме взеха? И аз искам да обикалям света. Казаха ми, че дома им липсва. Глупости. Защо на някой ще му липсва това скучно място? Те всички са в морето. А какво е море? Ами много е дълго за обяснение. Нямам време. С Богом! Не, почакай, А какво стана с другите дървета? Аз знам. Видях ги в тези огромни къщи. Изглеждат великолепно. Всички са украсени и зашеметяващи. Зашеметяващи? После? После? Кажи ми какво още? Хъм, не знаем. От тогава не сме ги виждали повече. О, сигурна съм, че са на някое прекрасно място и всичките блестят. И без да знае какво го очаква след време, дървото чакаше ли чакаше. Мина още една година. Най-накрая деня, в който Елата щеше да напусне дома дума си, дойде. Ха, хора, сигурно ще ме вземат. Ох, боли повече, отколкото мислях. Но сега всичко ще се нареди. Ще имам голямо и светло бъдеще. Откараха дървото в една голяма къща. Там го сложиха в голяма саксия и насипаха пясък около него. И след малко започнаха да го гиздят и украсяват. И дървото цялото заблестя. И не само това. Навърха му поставиха една звезда. Стана идеално. Бързо да сложим подаръците под нея. О, майчице! Аз ли съм това? Красива съм! Какво ли следва още? Еха, какво красиво дърво! Не съм виждал досега такова! Да, доста търсих, докато го намеря. Чухте ли това? Търсили са ме! Аз съм специална! Децата танцуваха около ела! Подскачаха радостно. После седнаха край нея и помолиха баща си да им разкаже приказка. ха, -ха, -ха Добре! Вчера беше за Иведе-Аведе. Днес ще е за Хъмпти Дъмпти. Едно време имало едно яйце, голямо колкото вас. Тази приказка я знаят само малцина. А, утрото. Чудя се какво ли ще се случи днес. Още украса, още приказки, още танци. Но никой не се появи. Вратата стоеше затворена. След известно време, слънцето започна да грее. Но още никой не идваше. Не, не може да са ме забравили. Та, аз съм най-красивото дърво. Аз съм специално. А, ето я идва. Знаех си какво ли ще стане. Не. Защо ме изнасяте? Ау! Ау! Ау! Къде ме водите? Ау! О! О! О! Какво? Това ли е? Какво им сторихта ме сложиха тук? О! Чакай! Не може да бъде. Още вали сняг. Земята е замръзнала. Може да ме засъдят отново, когато се стопи снега. Колко са умни! Зимата свърши. Снегът се стопи, но дървото още си стоеше там, въгъла на тавана. О, Боб беше прав. Гората ми липсва. Липсва ми слънцето и вятъра. Ако можеше само да ме изведат отново навън, липсва ми чистия въздух. Здравей, старо дърво! Защо мислиш, че съм старо? Там, откъдето идвам, има по-стари от мен. Наистина ли? Откъде идваш? Ах, от гората. Красивата, прекрасна гора. Гора ли? Никога не сме ходили там. Разкажи ми. Елата с радост разказваше. Докато говореше, мишките започнаха да пристигат една след друга. Разказа за слънцето и вятъра, говореше за Боб и колко много и липсва сърдечния смях на Марли. Не пропусна Сюзън и нейните мъдри съвети. Спомена и зайчето, което винаги я прескачаше. Чудно е, но вече не се ядосвам на зайчето. Дори бих се радвала да ме прескача отново и отново. Еха! Явно си била много щастлива там. А, бях, но просто не го осъзнавах. Само се оплаквах за нещата, които нямам. Приятелите ми бяха прави. Трябваше да се радвам на това, което имам. Е, само тази история ли знаеш? А, знам и тази за хъмти-дъмти. Чух я, когато бях млада и блестях. И им разказа как дойде в къщата и как заблестя. После започна приказката за хъмпти-дъмпти, точно както и я беше чула. Яйцето се оженило за принцесата, вярно ли, и мислиш, че ще ти повярвам, е? Нямаш ли някоя приказка за сланина и лани свещи? Хм, не. Не съм чувала такава. Е, тръгвам си. И така всички мишки си тръгнаха. А, е, беше хубаво, но свърши. О, пак ще ме засъдят. Моля ви, изведете ме навън, ако може, в гората ми. Но това, което щеше да се случи с салата, бе ужасно. Ау, о, не пак! О, ох, ох, ох, защо? Има стълби, о, о! Чист въздух, слънце, вятър. О, нищо повече не искам. Не съм била по-щастлива някога през живота си. Наистина трябва да ценим това, което имаме. Донеси онова последно парче дърво да изгори. Сега дървото се чувстваше щастливо и готово да влезе в огъня. И тогава. Не! Чакай, това е моето дърво. Как така е твоето дърво, дядо? Виждаш ли онзи знак? Засъдих това дърво в гората, когато бях малък колкото вас. Дърветата бяха започнали да изчезват и се изплаших. Знаете ли, че няма да имаме чист въздух, ако няма дървета, а също и ако изсечем гората, няма да вали и дъжд? Няма да има дъжд? Какво ще правим тогава? Точно каквото направих тогава. Да отидем в гората и да засадим още дървчета. Деца, трябва да ценим и уважаваме това, което имаме. Иначе един ден ще останем без гора, без чист въздух и без дъжд. Чудесна идея. А аз какво да направя с това дърво? А Знам какво ще направим. Знам точно какво трябва. Така и стана. Елата се превърна в дървена врата на къщата на стареца и с радост посрещаше близките му. Приветстваше ги всеки път, щом се прибираха у дома. Всяка сутрин посрещаше слънцето и се усмихваше весело на вятъра. Разговаряше с птичките, кацнали на портата. Припяваше на лястовиците. Елата бе щастлива. А бе още по-щастлива от невероятната гледка – Старецът и децата свършиха чудесна работа, като засъдиха още дравчета. И гората стана по-зелена от всякога. Елата научи своя урок. Хората също.